а вечорами басував у клубному хорі. «А він нас жалів?» – жорстко спитав Бублик. «Це правда. Покришень не жалів ні нас, ні батьків наших. Ще коли носив по селу фінагентівського портфеля, і пізніше, коли об'їжджиком у колгоспі приліпився, бо з фінагентів, писок був у пір'ї, він сік на сполитках пугою, коли заставав у колгосному горосі, а часи переживалися голодні, і ми чекали того гороху, як мани Небесної. Він займав свиней наших і телят, тільки но вони наближалися до школи, гнав на загальний двір. А ми бігли слідом і плакали, бо знали, що батьки матимуть штраф, а ми прочуханку від батьків. Він не дозволяв людській худобі пастися навіть на толоці, де рясно росли молочай та свиріпа. Він гнав нас із польових доріг, ніби ми тільки й думали, як витолочити колгоспне поле. Він забороняв нам пасти в долинках на стерні. Беріг долинки, щоб викосати для себе та своїх родичів. А він нас жалів, повторив бублик, бо я мовчав. Може, хоч до клубу річчя швендятиме тепер, бо вже терпіння нашого нема. То не так співаєте, то не того вірша розказуєте, то на сцені голови опускаєте, а треба голови високо тримати, бо ви, мовляв, на сцені наш пакуль представляєте. Колись я озлився, терпцю вже не вистачило, гарикнув на нього. Минулося, дядьку, і не вернеться, коли ви учили людей, як по світу ходить, а самі темні, як той одвірок. Так він мені політику пришив. Дискредитацію. У район їздив, а в районі посміялися. Допомагати молодим треба, а не під ніжку ставить. І все ж я жалів покришня. Мабуть, уже тоді розуміючи, що є в мені, чи буде щось, і від нього я одразу впізнав покришню, Ще досить молодого, червонощокого, Гладенько виголеного, з чіпкими вузенькими очима під опуклими надбрів'ями. Про всяк випадок я відступив у тінь від скирти, Втім, він все одно мене не бачив, Не міг бачити. Я теперішній, і він тодішній, існували в різних часових площинах. «Перед ким є то ти, письменник, ораторствуєш? Перед свиньою своєю, що лі? Так вона тільки й достойна тебе слухать!» Реготнув і хвацько ковзнув з коня. На стерні розпроставшої широкі капшуки галіфе, він нагадував ворона. «Чи у тебе вже від тих книг у басці, що повреділося?» Що ви, дядьку, такий великий начальник у селі, аж усі вас бояться, навіть моя свиня, як вас чує, то пригинається, а балакаєте про книжку, як моя неграмотна мачуха. От книжок тільки поль за голові. Без книжок голова всихає, і дядько Калайда так кажуть. Ну-ну, так уже усихає. Покришень поправив картуза. Багато ти понімаєш, як і твій Калайда. А того ви з Калайдую не понімаєте, що можна і без книг знати основні напрямні. Якби менше в книжки вшниплювався, то й свиня б не була в шкоді. І ось воно уже назване двічі. Ім'я, яке я зумів не назвати на стількох сторінках своєї сповіді, хоч Калайда був зі мною невідривно, а в думках моїх, у моїх болях, у моїх муках, коли їздив у Мрин та пакуль, і коли пишу про це. Але назвати Калайду, назвати й провину мою перед ним, вона ще, можливо, не усвідомлена гаразд, вона ще існує на периферії моєї свідомості, я ще боронюся, але вона вже стукає все голосніше в серце моє, бо я почуваюся пташкою, яка злетіла з людської руки, полинула в небо і дуже скоро забула про руку, яка подарувала їй цей безмежний простір, цю блакить. Я злетів з руки Калайди,